Через деякий час, через кілька місяців знову випадково зайшла мова про вас і знову ж таки розмова затяглася. З алкоголом, з травичкою. Ми жартували, фантазували, сповідалися, пили, мріяли. Аж тут у кімнату ввійшла ти, лялько, у своєму платячку з турецькими візерунками. І з своїм розпущеним кучерявим волоссям. Цікаво, що зовсім не було моторошно.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 А який він насправді Київ? І взагалі, хто може ручатися за те, що той Київ, який вони побачать за кілька годин, таки і є справжній, а не ілюзорний? Хто доведе, що Київ, який вона споглядала багато років очима привода, не є реальним? Київ 60-70-х років Асоціювався у лялі з великим простором і чистотою. Було простору і чисто. На Печерськ приватник боявся й заїжджати. Там завжди стояли урочиста тиша і військовий порядок. Аж страшно було ходити. Немов за тобою там пильно стежать з кожного вікна, з кожного рогу. Ти там був немов на долоні, вулиці Леніна.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 Мак Червоний в село несло. Ви слухали сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак Червоний в Росі». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк. Музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко.